У різних кінцях розлягаються різноголосі пісні, гудуть, терликають і вищать бандури, сопілки й скрипки. То там, то тут лунають мушкетні постріли на честь загиблих, козаки викрикують їхні імена, потрясають у повітрі турецькими волосатими бунджуками, захопленими при руйнуванні турецьких міст. вийняті виняті піхов шаблі, що невідомо кому загрожують, злітають у гору козацькі шапки». Якраз посередині Січового Майдану, на осонні, насунувши шапки на самі очі, один проти одного витанцьовують гопака старий небаба з погаслою люлькою в зубах. І такий же старий, коли не старіший, сивоусий ничай, який заткнув поле контуша за пояс, щоб не заважали йому виробляти старими ногами неймовірні викрутаси. З обох старих лється під. А вони одно покрикують на сліпого бандуриста, на діда Опанасовича, який десятки років мучився в неволі у кафі, а тепер повернувся вмирати на батьківщину. «Ще у шквар, діду, ще у шквар, щоб горіло!» Не видно лише Сагайдачного і писаря Стецька Мазепи. Та ще одного доброго козака не було – Олексія Поповича. Сагайдачний і Мазепа сиділи на той час у курині за столом. І писали смертний вирок Олексію Поповичу, якого тримали під вартою в холодній, в земляній тюрмі, що освітлювалася через невеликий отвір у горі. Він сидів на соломі під голову руками, а біля нього, шарудячи соломою, гралася маленька татарочка і щось лепетала по-своєму. Що ж сталося, що Олексію Поповичу пишуть смертний вирок? А сталося ось яке нещастя. Повернувшись із походу, як сказано вище, козаки загуляли. Загуляв і Олексій Попович, завжди охочий до чарки. Коли він сп'янів, то цілком виявилось і його задиркувата, незважаючи на м'яке серце натура. Він то цілувався з козаками, то наскакував на них з кулаками і навіть шаблею. Знаючи цю його ваду, товариші ще більше піддрочували його. А тут знайшовся ще гарний привід піддрочити забіяку — Приводом цим була маленька татарочка, яку Олексій Попович любив, як свою душу. Козаки раптом надумали довести, що татарочка не може лишатися в Січі, що вона жінка, дівчина, а жінки, за запорозьким звичаєвим законом, так само не допускалися в Січ, як і в Олтар. Щоб розсердити Поповича, вони нахвалялися вигнати татарочку, а коли що, то й його разом з нею. Через усе це Олексій Попович зовсім сказився. Він почав лаяти козаків, запорозькі звичаї і всю старшину. Казав, що сам піде з цього проклятого гнізда і перейде до москалів, а щоб помститися козакам, наведе на них москалів і ляхів. Коли йому сказали, що батько звелів утихомирити його, він і батька почав лаяти, узиваючи його старим собакою. Казав, що не він сагайдачний кафу здобув, а що її здобуто завдяки його, Олексія Поповича спритності та колишньому знайомству із старим кобзарем. Сліпим Опанасовичем. Мало цього, не тямлячи себе, він кидався на козаків і рубав їх шаблею. А коли Сагайдачний, зачувши цей гармидер, вийшов з кореня з булавою, щоб угамувати башкетників, Олексій Попович кинувся на гетьмана з лайкою, вибив у нього з рук булаву і, зірвавши з його голови шапку, почав тягати старого зачуба. Уздрівши це видовище, козаки розлютилися і хотіли тут же розшматувати зухвальця. Та Сагайдачний спинив їх, віддавши винного на суд війська. Військо одностайне присудило Олексія Поповича скарати горлом, забити киями на смерть. От і сидить він тепер у холодній, чекаючи смерті. Невеселі його думи, у такі хвилини надто багато згадується. Згадується все, все життя, усі його найяскравіші події, і світлі, і похмурі, і дорогі до болю, і до болю безвідрадні які хотілося б забути, викинути з пам'яті. Та їх не викинеш, вони ятрять душу, холодять серце. Гомін за дверима холодної, і брящання ключів, двері відчиняються, і з'являються козаки з оголеними шаблями, а з ними писар Мазепа з папером у руці. Час Олексію до кола козацького, сказав він хрипко, молися в останній милесердному Богу. Олексій Попович підвівся і мовчки став навколішки. Недовга була його молитва. Він перехрестився, поклав кілька поклонів і випростався, не кажучи й слова. Але тут його очі упали на татарочку, яка притулилася до нього, обхопивши за ногу. Він підняв її, подивився в її світлі оченята, перехрестив і поцілував. «Віддайте їй моїй матері, уперятин», – сказав він Мазепі і поставив дівчинку на землю. Мазепа подав знак одному козакові, щоб він вивів дитину.